Mir geht es auch sehr gut, danke. So gut. Und? Was hast du ja, gemacht? Ich habe von vergangen ja, no, noch einmal? Ich habe. Ich habe von, aber ich weiß nicht, wie heißt diese der Passiv. Ferăgăn, hai! Ferăgăn, hai! E înseamnă trecut. Da nu vreau să spun de atea pasiv. Este un cuvânt pa care Pasiv. Am... Pasiv. I ich vezi niciun în care zusammenhang. Da, ah, nu era mai era aici, aici cu un cartet. Pasiv, so zorai, pasiv. Okay. Mm. Da. forgang. Forgang, da, forgang. For... For da, forgang ah, for da, da. For da. pasiv. Ah, pentru forgang pasiv. For gang. For gang da, că. Ah, pentru că. Ah, pentru că. Ah, pentru că. Ah, pentru că. Ah, pentru că. Ah, pentru că. perdea. pentru că. Ah, -am mai, am mai citit despre astea acum vreo 2 ani. Nu am repetat din ieri. Probabil că le-am folosit așa. Nu știu. După cum le-am apucat. Dar a, destul de clar aici. În schimb, nu știu care e mai bine să o folosești. Spre exemplu, aici am găsit exemple cu. Ierat, repariert, das auto, la prezent, la diasteza activă, după care e trecut la pasiv, das auto vird, fon, im, repariert. Uh -huh. E după aia mi-arată și trecutul, și perfectul și mai mult ca perfectul, și, mă rog, viitorul. Acum, spre exemplu, din perfect și mai mult ca perfect, mi se par oarecum, la fel, mai cu data folosește verbul uh, la prezent și odată la trecut. Das auto ist fun im repariert geworden. Uh, da, stai un pic că sunt, uh, sunt câteva lucruri care sunt utile și frecvente și câteva care sunt, uh, nu sunt așa utile și nici așa frecvente. Mm -hmm. Trebuie să înțelegi uh, structura simplă. Hai să luăm cu auto că eu, uh, dacă tot la e acolo. Cum spui? Auto, mașina este reparată. Das auto ist Repariert Da, s-a Asta înseamnă că mașina este deja reparată Tu nu știi nici cine a făcut-o, nici când a făcut Dar dacă spui că, îi spui soțului tău, uite, mașina e, e reparată, acum, săptămâna asta Deci dacă este în proces de a se repara, este virt-repariert Da, viitorul Nu, nu-i a, e la ăsta, Așa la se cheamă. Diateza pasivă. Mașina suferă acțiunea de a fi reparată. Dar auto, virt, reparirt Înțelegi? Da. Și, mă rog, acțiunea să. este asupra mașinii. Deci da, exact, asupra mașinii. Și frigiderul este reparat? Curșan, virt, -repariert. Foarte bine. Der chișan virt reparit. Bun. Dacă însă mașina a fost reparată. Reparit rămâne la fel. Da, dar auto este reparit evorn. Fără vorden, Reparit vorden. Das auto este. Reparit Reparirt uh, Sau, în loc de Ist Reparirt Vorden, poți să spui vurdă Reparirt. Da, asta îl folosim mai des noi, Vurde Reparirt. Vurde Reparirt. Deci, Vurde Reparirt este exact la fel cu Ist Reparirt Vorden. Mm -hmm. E aceeași formă. Și înseamnă că acțiunea asta s-a întâmplat în trecut. Mașina a fost reparată săptămâna trecută. Dar s-a o Vurde Reparirt. Și atunci când folosește var în locul de ist, auto var da sau autovar, repar Deci este tot în trecut, dar ă, asta este o formă mult mai ă, rară folosită. Uh -huh. Se folosește atunci când tu nu știi nimic despre procesul reparării. nu spun întotdeauna vordă reparit. Da sau autovar reparit. Sau ist reparit vor atunci nu mă complic. Nu fă te, fă te complici, da? Numai că, fă fă nu. problema este că în românește ar fi IS reparit, nu VIRD REPARIRD. Și de-asta e mult mai ușor de luat direct din română, uh -huh. da? Dar să încerci uh -huh. să folosești VIRD reparit și VURD reparit. ia? Good. Și cum spui, eu repar mașina? IH uh, REPARIRED Auto. Ich auto. das auto. Foarte bine. Și eu voi repara mașina. Ich verde das auto reparar. Ich verde das auto reparar, foarte bine. Bun. Dar cum spui mașina va fi reparată? Das auto verde reparir, E verde. Nu? Verde Wir? repar verde repar Dați autovirt reparit verden. Das AUTO autovir reparit verde. Mașina va fi reparată. Vi deci, aici avem doi uh, o dată avem pe virt și dată pe verde de la de la urmă. Da, verden uh, pentru fila viateza Exact. Paririi, pentru viitor. E pur și simplu o coincidență. Da. Deci, uh, ca același verb. Fiecare e cu rolul lui. Și cum spui, da. mașina trebuie reparată. Das Auto Zoll Reparieren Musen Nein, nein? Das Auto? Das Auto uh, Zoll Mus Mus? Musa uh, Nu? Uh, um, ai o faie, nu? Scrie uh, da. varianta pentru masina va fi reparata. Da, da sau Scrie asta te rog. Scris Ai scris o. Foarte bine. Acum, dacă în loc de va fi trebuie trebuie. M mus. Mus. Încoate, mus. Și alele rămân la fel. Reparit verde. Exact, da sau tot mus reparit verde. Da sau tot vir verde, pentru că și în românește reparat E la fel, indiferent dacă trebuie reparat sau va fi reparat sau este reparat. Reparat e, rămâne la fel. Da, da, înțeleg. Da? Deci, doar ce înainte variază? Vir repariert werden? mus repariert werden? Și mm -hmm. aici unde dă pasivul stării și folosești verbul zain, o participiu, dar sau aut Is reparir, vart reparir, is var reparir, gevesen, vart reparir. Is reparir, gevesen înseamnă a fost reparată, da? Da. Păi nu înțeleg care e problema. E tot la trecut și aici e vorba de pasivul stării Nu, nu, nu de, cum să spun, nu te complica cu pasivul stării. Spune întotdeauna VIRT. Ok. Deci ce astea nu le mai iau în considerare? Nu, nu le luăm în considerare da? pentru că e absolut da. aceeași structură, doar că mm. e, e, e, e VAR sau IST în loc de VIRT. Am înțeles. Da? Și cum da. spui, pacientul este tratat? De pacient, IST... Uh be behandlung, be, be, be, -be uh, behandeln, este a tratat, behandelt der Patient uh -huh. wurde, nu este, este tratat, uh, ist behandelt noch einmal der Patient, De der Patient Wird, wird? Că este wird? tratat, mașina e reparată, pacientul e tratat. Ah, der patient wird behandelt. De, genau, der patient wird, wird behandelt. behandelt. Uh -huh. Și pacientul trebuie tratat? Der patient muss behandelt werden. Behandled. Și pacientul va fi tratat? De-a pacient, verd, behind, den, Încă o dată? Der a pacient, verd, behind, den, Behandelt? Behandelt. Pentru că este reparirt. Da, am luat... Da, ai luat infinitivul. Am fost viitorul și am folosit infinitivul. Nu, nu. Deci am eu... Deci, der Rămâne tot uh, neschimbat, exact cum ați spus, la reparier, reparier. Da. Dar nu o să schimbă. De handelt... Verde, Verden verde ăsta e la infinitiv. Da. Da? Good. Um Mașina este parcată. Das auto is parked. Parked. Ge parked. Ge parked. Is Nine? Mașina e parcată. Mașina e reparată. Frigiderul e reparat, pacientul e tratat. Da. Încă dată, mașina este parcată. Das, das Auto wird geparkt. Exact. Și mașina trebuie parcată. Das Auto muss werden. Foarte bine. Das Auto muss geparkt werden. Verde. Das Auto muss geparkt werden. Good. Și fereastra este deschisă. Das Fenster ist geöffnet. geofnet. Da, dar dacă este acum deschisă mă, în timp ce vorbim. Das Fenster ist offen. nu, no? No, hai mal? Fereastra da, e deschisă, pacientul e tratat. Das Fenster wird uh, offen. geofnet. Geofnet. geofnet, foarte bine. Das Fenster wird geofnet. Das Fenster wird geofnet. Und das Fenster, das, das Fenster muss geofnet werden. Genau. Das Fenster muss geofnet werden. Un alt fel de a spune, a deschide, știi? Mm. Nu? Wow. Exact cu wow. auf. Aufmachen. Aufmachen. Da, e mai ușor de pronunțat, Eu am probleme cu consoanele astea. Da, na. Aufmachen und zu folosesc la ușă și mă încurc întotdeauna la an und aus când e vorba deci, de închis televizorul sau lumina. Sau lumina, lumina acolo e an și aus. Da. Și eu, pentru că le încurc, le pun cu în auză. Ca sunt mai sigură că ai închis și că ai deschis. Auz înseamnă închide. Totuși, Aus. Ja. Deci, încă o dată, lumina va fi deschisă? Uh, das, das Licht. Das Licht, foarte bine. Vird. Uh, mhm. Uh -huh. Macht. A, nein, an, an, an. anmachen Anmacht. An? an, macht. an? Macht. Angemacht. Încă o dată? Lumina va fi deschisă. Das Licht wird angemacht. Asta este, lumina este deschisă. Uh, va fi, das Licht wird anmachen werden Nein nein машина va fi Exact das Licht wird angemacht werden, werden. Das ist sehr Şi lumina trebuie închisă Das Licht uh, muss ausgemacht werden Genau das Licht muss ausgemacht, ausgemacht werden, werden. Good și calculatorul trebuie închis de computer. Uh -huh. Mhm. Tănus. Aus. Gemacht verb. Da. Pentru calculator mai avem un, un verb și anume unschalten. An respectiv auschalten. Auschalten. Da, l-am auzit, dar la fel l-am folosit -am așa. Înțeleg când îmi spun, dar ca să mă exprim eu, și mă înțeleg și eu așa cum va să mai bine să... Știi, să vorbești corectă. Deci încă o dată, calculatorul trebuie închis? Der computer wird ausgesalten verde. În o dată? Der computer... M -m -m mus ausgeschaltet der computer mus ausgeschaltet ausgeschaltet wird repariert ausgeschaltet ja? good e clar până aici Klar, mai le, le, le mai repetăm să nu da. Cu teoria e. Cool. a Și eu mă așez pe scaun. Ich setze mich. Uh -huh. um, auf dem Stuhl. auf. Auf den stuhl. Auf den stuhl, foarte bine. Exerțe mich auf den stuhl. Gut. Și um, eu stau în pat. Ich liege um, in bet. Ich liege? Ich liege mich. Nu, nu. Ich liege no, in, in bet. Ich liege in bet. Ja? Gut. Și pacientul stă în pat. Der patient liegt. Imbet. pacient Der Patient liegt im bed. bed. Mm -hmm. Și pacienta stătea în pat. De pacientin war ins in Nu. The deci bed. dacă pacientul sta acum, Ligt in bed. Uh -huh. Dar dacă stăteai ieri? Punem pe ligand la... Ligan la nu? Di la. pacientin lag. Lag. Uh, lag. Știi cele trei forme ale lui Ligon. Ligon, lag, gelegen. Foarte bine. ligon, lag, gelegen. Deci dacă pacientul stătea ieri, dar pacient lag. Lag. Im bed. No, hai mal? Di pacientin lag. Din Bett Die lag in Bett. Pacienta stătea în pat. Și uh, pacienta se nu, eu mă așez în pat. Eu mă pun în pat. Ich uh, lege mich auf dem auf uh, nu in in im im im pat. Ich lege, Ich lege, mich. lege, mm -hmm. in, nein, in, in das in das ich lege, mich in das lege, Oder lege, il lege, lege, mich ins bet, il lege, în lege, il lege, lege, mich în il lege, il lege, il pat. Ja? Mm. Gut. Și pacientul se așează în pat. Der patient Lec. legt, legt, lect, lect, lect. înseamnă că stă, lec se așează. De, de pacient zich, se mm Mhm, foarte bine, lec zich, um, im, în în în că se așează. Ins Încă o dată. Der pacient legt sich ins bet. Der patient legt sich ins bet. Pacientul se așează în pat. Ia? Ja? Good. Și acum cum spui pacientul este așezat în pat? Adică în de către asistentă. Mașina e reparată. Pacientul e așezat. Der patient Nu, nu, nu. Este. Este acum. Der patient wird. Ins. De pacient, în says... uh -huh. Imbet, Gelegen. Gelegen. Da? Ja? Numai că este insbet. Insbet. Păi aici, nu știu dacă mi-e clar, pentru că eu pun întrebarea unde si și atunci mă gândesc la dativ. Um... Da, Dar verbul legan cere întotdeauna acuzativul Pentru că eu mă uit la tine Care așez pacientul în pat Deci acum pacientul este așezat în pat Este în procesul de a fi așezat în pat Este o mișcare Am înțeleg. Înțelegi? Da pentru Nu, nu întrebi unde este de pacient lect, pentru că m-am gândit că se așează și adică că stă, dar el de fapt se mișcă. Exact, se stă. mișcă, este din picioare da. așezat în pat, de către cineva, de da. către asistentă, ia? Sau der pacient, virt, um, gelect, ia? Gelegen am scris. Nu. E gelect? Gelect. C că verbul este legan numai la Ligand. La, la, la Ligand este gelegan. Da. Gelect atunci, aici Gelect. Da. ok? Da, da. Good. Și pacientul a fost așezat în pat? Acum, apun Vurde, de pacient Vurde, Inspector Gelect. Foarte bine. Și uh, pacienta trebuie așa în pat? Die patientin uh, muss inspect Bett gelegt. No, hai mal? Die patientin muss inspect gelegt. De, die patientin muss? Muss Bett. Uh -huh. Gelegend verden. Ge gelegt, gelegt foarte bine, gelegend verden. Da? Ja? Di pacient in mus insbed gelegend verden. Asta un pic să scriu ca să mi-o traduc aici. Di pacient mus. Și traducerea ar fi, deci trebuie a așezat în pat. Exact, trebuie așezat în pat. Pacientul trebuie așezată în pat. Mulți ghealec Pentru că eu atunci mai construiesc uh, propoziții, dar dacă știu traducerea. Exact, pe aceeași structură, pe aceeași face, construcție, da? Construcție, da? da eu um, eu sunt pacientul. Îi dau telefon, adică. Ich rufe der, uh, patient, der, der patient an. pacient no an. mai mal. Ich rufe. Der. Den. den Căi acuzativ. Da. Den pacient an. Ich rufe den pacient an. Eu sunt <coughs> pacientul, iar? Ja? Și eu am sunat pacientul. Ich habe den pacient an, an gerufen. foarte bine. Și pacientul este sunat. Um, Mașina e reparată. Pacientul er, e sunat. E er, ervind. Er I'm getting fun. E ervind angherușan. bine. Ich, er, ich Fără ei. Că nu există ei. Pacientul este sunat. Nu este eu. Der pacient, virt, Foarte bine. Der pacient, virt, angerufen. Der pacient, virt, angerufen. Și pacientul a fost sunat? Der pacient, urde, angerufen. Der pacient, urde, angerufen. Mm -hmm. Și uh, pacienta trebuie să fie sunată di pacientin muss angeruf, angeru, angerufen werden. Încă o dată. Di patienten muss angerufen werden. Foarte bine. Medicul a spus că pacienta trebuie sunată. Der hat dacă, mm -hmm. Das. ați spus, dacă, de di trebuie ANGERUFEN trebuie sunată mus Angerufen werden. să se întâmple, trebuie ați se întâmple, das să se întâmple, trebuie la începutul unei propoziții. Să aruncă verbul la sfârșit. Exact. trebuie să pun angerufen, werden angerufen. Nu. Care aruncă verbul de pe locul 2 complet la urmă. Da, musen. Exact. De patient, das, das di patienten angerufen, werden musen. Mus. Mus. Verden mus. Da, asta nu, nu le știu. Încă o dată toată, de la început, vână la sfârșit? Der Ars hat gesagt dass die Patienten angerufen werden muss. Exact. Der Ars hat gesagt dass die Patienten angerufen werden muss. Ja? Yeah? Gut. Yeah. Și doctorița a spus că pacientul trebuie așezat în pat. Die Erstein hat gesagt dass der patient Um, gelegen Gelegen gelegt, gelegt. Gelegt, Gelegen Gelegen Gelegen Gelegen Gelegen Încă o dată Pacient trebuie pus în pat Der patient Mus ins Bet Gelegen Gelegen Încă o dată Pacientul trebuie pus în pat Der patient Mus Mus. ins Bett gelegen. Nein. Gelegt. Gelegt? Și mai lipsește ceva. MUS. verden. Exact. Der pacient mus ins Bett gelegt werden. Da? Ja? Mus ins Bett werden. Și acum, doctorița a spus că pacientul trebuie pus în pat. Die, die erste DAS der Patient muss ins bed gelegt werden Da, numai că das das verbul la urmă. Die Ärztin hat gesagt, der hat gesagt, dass der Patient ins Bett gelegt werden muss. Foarte bine. Da? Ja? Die Ärztin hat gesagt, dass der Patient ins Bett gelegt werden muss. da nu, e numai chestie de, de repetat de câteva ori ca să-ți se să formeze automatismul ăsta. Ia? Yeah? Good. Și cum spui um, pacientul, pacienta pe care am avut-o era bolnavă. de ja, um, yeah, foarte bine. Uh, var, krank. var krank. Încă o dată, mai cursiv? Die patienten die ich var krank. Genau. Die patienten die ich var krank. Good. Um, pacienta pe care am văzut-o avea un bandaj. Die patienten die ich gesehen habe hatte einen Verband. Genau. Die Patientin, die ich gesehen habe, hatte einen Verband. <guss> Gut. Um, Und da haben Sie die Patienten, die ich gesehen habe, noch hatte. Era correct, hatte. Da kannst du es. Die, äh, die Patientin, die ich gesehen hatte. Este mai mult ca perfect uh, ai, ai o faie în față, nu? Da, da, da Scrie așa I-HABĂ Hai să luăm cu verbul ZN că e mai ușor Deci XZE înseamnă eu văd Da scrie undeva uh, mai jos Adică să ai puțin loc deasupra lui Da Da? XZE Asta înseamnă acum Da O etapă mai în urmă, ieri În românești este Eu vedeam Iza, Exact. Da? da? Alaltă ieri este eu am văzut. I habe, habe Dar și mai înainte este eu văzusem. Ăsta este habe Exact. Exact, aici este i Deci nu mai ajunge să spui i trebuie să-l spui și pe să-l la trecut. I hatte gezeien. Și asta se numește mai mult ca perfect. Cel mai de trecut posibil. Deci, tu cum ai spus tu, de paciente de ghezeie în hate, ai înseamnă pacienta pe care o văzusem, nu pe care am văzut-o. Da? În vorbire nu e foarte mare diferență. Toate sunt în trecut, într-un fel sau altul. Da. da? da. Doar să știi tu care este diferența dintre ele. Da, da, da. Good. Și uh, pacienta văzută de mine era bolnavă. Die de pacientin De Ich gesehen habe Var krank Good Tu ai spus Pacienta Pe uh, Care am vazut-o Pe care am văzut o Dar cum spui Pacienta Este văzută de mine Trank De pacientin uh, von Mir. Foarte bine. Uh, exact. Di pacient în virt von Mir gesen. Pacienta este văzută de către mine. Ia? Ja? de mine. Mașina e parcată de către mine. Pacienta e văzută de către mine. Pacienta trebuie văzută de mine. mus von Mir gesen. Verden. Foarte bine. Și pacienta va fi văzută de tine? Da. Patient în Va fi. Fondier. Uh -huh. uh, uh -huh. în Exact. Și o dată. Exact, die patienten wird von dir gesehen werden. Va fi văzută de către tine. Bun, și acum să ne întoarcem. Pacienta este văzută de mine. Pacienta care este văzută de mine, e bolnavă. Die no, Nu, nu, nu, nu, nu. Nu pe care o văd, ci care este văzută de mine. Uh, vied de, de pacientin paciente uh -huh. Acum am scris varianta în română ca să Sai ce traduce, sigur. Da, da. Prezut <laughs> de mine este bonavă. Mhm. Na, de pacient kil de vied de pacienten for Die patientin, die wird von mir oder die patientin, die von mir wird. Uh, ok, scrie propoziția simplă, pacienta este văzută de mine. Scrie în nemțește, die patientin. von die patientin, Exact, uh, wird von mir Acuma, exact. Acum, dacă propoziția asta este introdusă de di de pacient în verbul care era al doilea se duce la final. Aha. de pacient în D Exact. Mir lied. ca Exact. Și încă o dată Die patientin, die von este wird, ist krank. Die patientin, die von Da. Și pacienta care a fost văzută de mine e bolnavă. fost de mine. Die patientin, um, Dipacientin uh, difon yeah. Exact, încă o dată. Die von mir wurde is crank. Good. Și uh, pacienta care a fost tratată de tine e sănătoasă? Die von mir de tine. Fondir. Uh, Uh, be, behan, behandelt exact wurde foarte bine. știi? știi? știi? știi? știi? știi? știi? știi? știi? știi? știi? Plătată de tine. Fondier, ia? Da. Important este uh, să... A, structura, să o stăpânească. Exact. O folosire, că da. Așa, eu v-am zis, le-am perceput eu în felul meu, da? Și <laughs> da. pacienta pe care trebuie să... Uh, care trebuie să fie văzută de mine, este uh, afară. Este afară. Pacienta de pacientin de ăsta uh, la sfârșit, nu sofie virg de Patientin in pli mer ehm de pacient wurde mm -mm. No. Tu ai spus care a fost văzută, care trebuie văzută de mine. Care uh, de patientin din von mir mus er ist draus Son. Drausen. Drausen. Încă o dată, cum ai scris? Die patientin die von mir gesehen Mirosen. Așa? Este drafum. Trebuie să fie văzută de mine în. să mai pun verde. Exact, trebuie să fie și verde undeva. Gândește-te cum arată forma simplă. Eu. Atunci, ghezei Verden? Verde? Verde, mus. Mus, exact be patientin die von mir gesehen werden muss ist drausen Da numai că nu spunem ist, adică pot să spui și dar mai corect ar fi zist drausen Adică stă pe scaun afara, așteaptă afară. Sau dacă stăm picioare spui steht drausen de mir gesehen gesehen werden muss draußen. Mm -hmm. pacienta care trebuie văzută de mine, ia? Stă afară. Stă așteaptă afară, stă pe scaun afară, ia. Good. E clar până aici. Da. Ok, să mai facem ceva. Cum spui eu mănânc cu furculița. Ah, uh, ich esse mit Gabel și gabel este digabel. Uh, folosesc dativul exact, că e cerut de mit. Ich este mitgabel. Uh, nu, că e digabel. De Dergabel, genau, yeah, no. încă o dată. Ese, ih mit der Gabel Ich esse mit der Gabel, foarte bine, ich esse mit der Gabel. Good. Și cum spui, eu mănânc cu asta. Eu mănânc cu asta. Mhm. Mm În că am vorbit anterior despre furculiță okay. și acum zic eu mănânc cu asta. Ich esse mm -hmm. mit... asta. Uh, mit das. Exact. Mit das. Numai că în nemțește, nu spune mit das, se înlocuiește mit das cu damit. De multe ori l-am auzit nu, nu, nu am știut să-l folosesc. Ei, asta înseamnă damit. Damit înseamnă, el provine de la mit das. Mit das, adică cu asta. Asta. Da, mit das. Uh -huh. să damit, asta înseamnă eu mănânc cu asta. Uh -huh. Da. Good. Um, și cum spui uh, uh, eu te aștept pe tine. Ich warte auf dich. Foarte bine, ich warte auf dich. Dar dacă spun eu aștept asta, ich warte damit. Nu, că eu nu aștept cu asta. Eu aștept. Deci damit înseamnă cu asta. Ich warte Auf das. Exact. Ich warte auf das. Um, scrie, mai, uh, scrie pe foaie. Anterior aveam mit das. Ich esse mit das. Mit das devine de fapt damit. Scrie mit plus das egal damit. Da. Da? Acum avem auf plus das. Ich warte auf das. Eu aștept pe asta. Auf das. Da. Este exact ca sus. Da la, uh, vine la început. Și avem da, da, au, încă o dată, da, da, dar exact, darauf. corect ar fost da, au, numai că da. e greu de pronunțat. Da. Și atunci de aia se spune Dar auf. Pe. Pe da. asta, eu aștept pe asta, indiferent ce e asta. Uh -huh. Da? Cum era la aia, eu mănânc cu asta, nu, nu știu cu ce e, trebuie să înțelegi din, din contextul anterior. Da, da. Ce era da. cu asta, ca și în românește. Eu mănânc cu asta, eu aștept asta. Și a, da, le-am văzut, este listă întreagă, dar nu. A, acu -a acum acum ai... am găsit cu traducerea, n-am putut să le Da, acum ați hmm. e clar de unde provine? Da, da, da. Ich dar da, au... da. darauf. Good. Hmm. Și uh, cum zici uh, uh, eu mă gândesc la tine. Ich denk an dich. Foarte bine, ich denk an dich. Și eu mă gândesc la asta. Ich denk An das. Și AN DAS devine? DA DAS AN Nu, nu DAS, ci DA DA AN, daran. daran exact, că DA an nu poți să spui daran. Da AN Că vine din AN plus DAS an DAS Și AN DAS style, Că nu există în nemțește, spui ICH daran. AN Dar de acolo provine Traducerea la asta. Da, eu mă gândesc la asta. Când Totdeauna când zici eu mă gândesc la asta, spui că daran. Am scris. A, a, an plus das daran, da. Face daran. Ich daran. Good? Good? Și cum spui, eu apăs uh, pe uh, tastatură. auf. De tastatur. Genau, tastatur, tastatur. Tastatur. Ich drücke auf, auf die Tastatur, gut. Și eu apăs pe asta. Uh, ich druck, ich druck, uh, darauf. Exact, ich drücke darauf, da? darauf. Asta se folosește foarte des, de exemplu, când vorbești cu cineva și te arată ceva pe monitor și spune: "Dă click pe aia." Cum zicem noi în română, "Dă click pe aia." Spui Click mal darauf. Pe aia se spune darauf. darauf. Sau dacă ai o colegă și îi spui să, arate, să apese pe un buton, iarăși, apasă pe ăla. Spui, drug mal darauf. Drug mal dacă apasă cu degetul sau click mal dacă apasă cu mouse-ul. Click mm -hmm. mal darauf. Ia, click mal darauf. Da, foarte folositoare. Da? C altă nu prea e cum să spui. Au das e greșit. Click mal auf das. Click mal darauf. Sau drug mal darauf. Ia? Yeah? Good. Yeah. Um, și cum spui? Uh, eu am grijă de copil. Ehm. Câma. Câmere. Foarte bine e Ehm. Um. Câmere ăsta este uh, reflexivă, adică are un mic după el, mih? De copil? Și câmere uh, este întotdeauna în nemțește urmat de um. Cum zicem noi, uh, am grijă de ceva sau de cineva, Aha. în nemțește este um. Ich kümere mic um das kind. Das kind. Ich mich um das kind. Ich kümmere mic um, și acum depinde de ce ai grijă, dacă ai nevoie de o pisică, este ich kümmere mich um de cață. Ich kümmere mich um da Kind, am grijă de copil. Ich kümmere mich um den pacient. den pacienten. am grijă de pacient. Ja? Ich kümmere mich um da Kind. Bun. Și acum, cum zici? Eu am grijă de asta. Ich kümere mich. Um. Um. um uh, das. Un um das. Dar în loc de um das avem? Darum. Darum. darum. Foarte bine, darum. Ich kümere mich darum. Mă îngrijesc eu de asta, am, mă ocup eu de asta, în sensul ăsta, am grijă de asta, eu. Da? E cumele mic darum. um. Da? Darum. De asta. De asta. De asta este esențial atunci când întâlnești un verb... Să îl înveți cu prepoziția care urmează după el. Cum e, de exemplu, Warten auf. Întotdeauna Warten auf. Da, am reținut din prima zic mi le-ați spus și le-am mai găsit, ca am mai făcut niște teste de astea. Da? De sau în de an. Denken an Sau câmere um. Kyumere mich um. Da. da aș putea să găsesc o listă cu astea? Da, sau? da. Cred că este. Dacă nu găsești, o să-ți trimite-o una. Uh -huh. Pentru că după aia te ajută și în situația asta când vrei să spui eu mă ocup de asta, eu apăs pe asta. Dacă știi prepoziția care urmează, îl pui pe da în față. Da, mit, da, rum, da, rauf, da, ran și așa mai departe. Da. Ia? Ja? Și cum, cum spui eu sunt în cameră? Nu, că nu intru în cameră. In das Zimmer. Nein. Că e dativ. Sunt. In... Ich bin... Ins... Nu. In... No, im, Im Zimmer. Im Zimmer sau in dem Zimmer, ia? Yeah? Ich bin in dem Zimmer. Că... Uh, sunt uh, în ea. Nu intru în ea. Ok? Ich bin in dem Zimmer. Și cum spui? Eu sunt în ea. ich bin uh -huh. in, in das? Da, dar în loc de in das? Uh, das das in, da da darum? Nu, darum a fost. I cu prepoziția in. Das in in in das. Și în loc de indas cum avem? Avem mit das devine damit, Alf das devine dar auf. Da. In das devine? Damit? Nu, damit au fost. Da? da? Care e prepoziția noastră? În. In. Da, in. Nu, nu, nu este in, este in. In. In das. Și? Das in. Das in. Uh, unde ai scris acolo uh, das plus mit devine damit? Ai foaia în față? Da. Ok, deci... Da, da, da darin. Exact, darin, exact. foarte bine. E bine darin, eu sunt în ea, în interiorul ei. Că das ăla devine numai da și apoi pui uh, prepoziția, în cazul ăsta este in. Altă dată era mit sau auf, ia? Yeah? Da, da, da, Ich bin darin, eu sunt în, în interior. Și asta are și o formă mai prescurtată, drin. Da, am auzit foarte mult cu drin. De aici vine. Eu sunt în interior, sunt în, înăuntru. În, adică e clar din discuție despre ce e vorba. În interiorul, cu interiorul camerei, în interiorul salonului, în interiorul cabinetului și așa mai departe. Da? Ja? Drin, da, folosesc foarte mult. Ich bin. Drin. De asta, e, că asta vine de la in-dem-țimăr. Poți să spui in-țimăr, dar să ții minte că este in-dem. Pentru că prepoziția este in. Cu asta o să lucrezi tu. Ich bin darin. Da. Ja? și la... În afară... Drausen. Drausen, da. Drausen. În afară, în exterior. Nu, mă cred, la ce vreau să mă refer era cu hinul here, când zic ei... Uh... A, aia e vorba de sens. Da. Înspre afară, înspre în interior. Și cum spui vino aici? Cum sunt tu uh, Întotdeauna când îi dai cumva un ordin sau o rugăminte. Bite. Da, pe lângă faptul că pui bite. Nu spui, spui com zdu, spui com-mal. Com-mal. Ai auzit probabil de shaumal. Da. Shaumal da. înseamnă uite-te, privește aici. Shaumal. mal bite. Așa, aici. Here. Numai că în germană trebuie să arăți și direcția. Și direcția spre tine, când ceva se îndreaptă spre tine, este her. Her. De-aia când întreb, de unde vii, cum, cum întreb da, de unde am vii? am auzit că mă întrebau prima dată, nu am știut, când spunea Vou comes du her. Vou her, da? da? Aia am știut că se referă la vou her du. Tot a este, vou her, oder da. vou comes du her, nu contează. her o înseamnă spre, spre ăla care întreabă, de unde vii tu încoace spre mine? Da? Și spui, ich aus Rumänien. Eu vin din mm -hmm. în România încoace, da? Dar dacă întrebi unde te duci, încotro te duci, adică direcția e dinspre ăla care zice spre departe, este vohin. Și atunci e nu hin. hin este înspre-încolo, her este spre tine, hin e când se îndepărtează. Și atunci tu când spui, vin aici, spui, com mal hier her. Pentru că uh -huh. hier e aici și her arată direcția, spre aici. În românește nu spunem pentru că spui de două ori același lucru. Uh -huh. Dar în nemțește trebuie să spui al her. vino un coace. Okay. Gezmal bite... Hin. Here, hin. Exact, du-te încolo. Du-te în direcția aia. Uh -huh. nu, nu doar gemal, nu doar mergi, că el te întreabă unde să merg. Dar dacă îi spui hin, adică de aici încolo. Particulele astea o să le facem într-una din orele viitoare, hin și her. Hin înseamnă dinspre tine, Vohin în cotro, iar her este înspre tine. Deci, comal her, her. Vino în vino aici. Da? Com her her, ja. Și să nu uiți pe mal și eventual pe bite, că altfel sună foarte nepoliticos. Uh, nu în armată, să spune fără bite. Da? Ja? Da, e probabil că am fost nepolitico. Da, acum. Asta e inevitabil. Dar și noi suntem obișnuiți să vorbim frumos, să spunem mulțumesc, este rog frumos.